На цьому слові князь поцілував руку Бенсон набагато ніжніше, ніж, здавалося б, дозволяли його становище, вік і оточення. Очі в Бенсон радісно заблищали, і вона запевнила князі, що давно вже чекає нагоди поговорити з ним конфіденціально, бо, має сказати йому, немало такого, що не буде йому неприємним. Знайте ж, мовила Бенсон, знайте ж ваша ясна вельможність, таємний радник посольства знов написав, що наша справа раптом повернула на краще, що тихіше. Перебив її князь. Тихіше, шановна, жодного слова про державні справи. Князь також носить халат і надягає нічний ковпак, коли майже зломлений тягарем влади іде на відпочинок, з чого, правда, був винятком Фрідріх Великий, король пруський, що, як вам певно відомо, бо, ви жінка начитана, навіть спати лягав у фетровому капелюсі. Одне слово – Князові, я вважаю, також властиве чимало того, що, ну, того, на чому, як кажуть люди, ґрунтуються так звані приватні стосунки, як от подружнє почуття, батьківські радощі і так далі. І він не спроможний зовсім звільнитися від цих почуттів, принаймні, можна вибачити йому, як він віддаляється. Їм у ті хвилини, коли держава, турботи про дотримання звичаю при дворі і в країні не забирають усієї його уваги. Дорога Бенсон, тепер саме така хвилина. У мене в кабінеті лежать сім уже підписаних паперів, і дозвольте мені тепер зовсім забути, що я князь, дозвольте мені тут за чаєм бути тільки батьком родини, німецьким батьком родини барона фон Геммінгена. Дозвольте мені поговорити про моїх, так, про моїх дітей, які завдають мені стільки клопоту, що мене часто поймає зовсім непристойна тривога. Мова буде... Чіпливим тоном спитала Бенсон, «Мова буде про ваших дітей, вашу вельможність? Тобто, про княжича Ігнатія та князівну Гедвігу? Говоріть, ваша вельможність, говоріть, може я зумію дати вам пораду і втішити вас, як майстер Абрагам».